Тож, Михале, не раз умивав ти руки від спокус, які доля тобі дарувала. А може ті дарунки душа не хотіла приймати? Як не міг аж ніяк прийняти камер юнкерства з рук імператора Миколи І, тоді ще перед початком повстання? Максим Зеленчук побачив загін кінотників ще наприкінці вулиці. вершники наближалися швидко, підхитуючись у сідлах. Видно було вже, що то не російська кінота, бо одягнуті у звичний тутешній одяг, але чомусь усі при зброї. Ось уже можна навіть розпізнати обличчя переднього вершника, Нападив Максима то був Міхал Чайковський, з яким тільки два дні тому зустрічався в гостиній родині Залевських, куди зліталася молодь з навколишніх маєтків, а вельми – парубки. Тоді кількома словами було перекинулося, що за Бугом палахкотить повстанче полум'я, і ніщо не завадить докотитися йому сюди. Молодший на кілька років Максим, що лише недавно закінчив гімназію, дивився на Міхала ще школярськими очима, в яких таїлася не певність у всезнайстві та непомильності старших. Зараз же Чайковський, як порівнявся з Максимом, тільки на мить приспинив коня, що взявся невдоволено перебирати ногами та гризти водила. Терпи, козаче, горе, будеш пити мед, замість привітання мов Чайковський. Але знудило вже від того меду. Ідемо до повстанців. При останній розмові в Зелеських вони смішками пересмішками перекидалися з приводу підсолоджених і таки досить з верхніх слів Миколи I про блаженство поляків під російським скіпетром. Максим дивився у слід Загонові, що зникав за Корєвою в другому кінці вулиці. Помислом він у ту ж хвилю подав би разом з цими вершниками, аби якби тільки не боронили рідні. Але то зараз немислимо. Зойкнула б і заплакала, заламала б руки матір. А батько багаторічний тутешній фельдшер подивився таким би суворим поглядом з-під своїх густих і кошлатих брів, яким тільки раз у житті дивився, як через Максимові пустощі у дитинстві згоріла сусідська скирта. І добре, якби тільки грізним поглядом обійшлося Тим часом життя по-своєму судило Наступного дня вже в надвечір'ї в подвір'я раптово заскочив вершник на змиленому геть загнаному коні Незнайома людина і незнайомий кінь кому що не гадано із якої потреби до них заманулося Вершник хитнувся було і немов сонний почав ссуватися сідла та обм'яклий упав на землю Батько з Максимом вихопилися на подвір'я, повернули угору обличчям несподіваного гостя. Вершеньком, уже непритомним, була молода дівчина у чоловічому одязі, крізь який біля плеча сочилася кров. Швиденько поранено забрали у дім, і батько став її перев'язувати. За кілька хвилин дівчина кліпнула важкими повіками. «Хто ви?» – повела поглядом незнайомою кімнатою. «Ми люди», – відрекомендувався нахмурений батько. «А чого вас занесло, судячи з усього, аж ніяк не в жіночі діла? Боятись не слід. Я фельдшером тут служу». Невельмезичливий тон і завши набурмосений батьків погляд з-під розлогих і вже посивілих брів несподівано не викликали у пораненої перестороги. «Я зв'язкова у повстанців. Мені терміново треба їхати далі з донесенням. Вашому донесенню слід каменем лежати у цьому ліжку, що найменше два тижні, відрізав батько тим самим звичним для нього грубуватим тоном. Допізна клопотався батько, коли негаданої гості варив одному йому знанні трави, від яких у сенькому домі стояв п'янкий, лоскітливий дух, мов ополудні у, у посушливу безвітряну пору в сосновому лісі. Власне, не одному йому ті травні рецепти в їх селі відомі були. Він прийняв те знання від бабці Грипини, доки ще жива була. Сперш підсміювався над бабльним варевом, трішки ревнуючи до пошанування Грипини тутешнім людям та кипкуючи над її мандрівками в ліс, по трави та до сходу сонця, то у точно визначений час і не інакше – час і день перед якимось святом. Але трапився випадок, коли батько упевнився, що не слід усе під його казенним лікам. Сусідського парбка поніс кінь. Віз розлетівся на друзки. Хлопець, на щастя, лишився живим, але вельми міцно головою вдарився. І тіло на лиці геть знесло до кості. Крові втратив багато, ледве спинили. І тепер, як трішки очуняв, не впізнавав нікого. Навіть матір і батька не тямив, що з ним трапилося вчора і що було рік чи кілька тому. Краяли душу материні сльози, а ще гіркіше було дивитися на молоду людину, що пірнула і бозна чи вийде з моруку забуття безкінечної і всеосяжної ночі без пам'ятства. Амнезія від струсу та больового шоку. У батька сумнівів не було, але від того на душі не легшило, бо жаднісінького просвідку не бачилося у біді. І тоді причалапала, сапаючи від старечої немочі, грипина. Довго обдивлялася парубка, шептала над його головою якісь молитви, цілісіньку добу потім щось колотила і варила, стояла перед іконами на колінах, а ще через добу парубок